але лише маячили сірими тінями десь позаду, а наперед випхилися їхні запеклі суперники – широкопузий малінков, чорний як круг берія, жвавий Хрущов. Хрущов був головою урядової похоронної комісії, і це ніби вказувало на те, що він буде першим серед наступників – та надто вже задавлював його дрібненьку постать на трибуні Мавзалею «Масивний малінков», а над ними обома загрозливо нависав «Чорний берія». Анонімні спадкоємці, ховаючись за ЦК, Радою міністрів і Президією Верховної Ради, пообіцяли правді, що вважають важнішою задачею партії і правительства – Безусловно, забезпечить проведення в життя виробленої нашої партії і правительством політики. Вже не Сталіном, а партією і урядом. Провождя Нігугу. Невже щось зміниться? Олексій Григорович досить скептично ставився до змін, які можуть прийти згори. Такі зміни схожі на сорти, виведені мічуринським способом. Рано чи пізно все повертається у первісний стан. І я не вірю так званим соратникам. А вчора вони згуртовувалися довкола Сталіна, сьогодні згуртовуються між собою, щоб не поступитися владою і не впустити в своє середовище нікого стороннього. Хто тільки руйнував, уже не здатен творити і не дозволить робити це іншим. Давайте поглянемо, що зруйнували соратники під проводом свого вождя Сарданапал і Валтасар Він став викладати мені свої думки як завжди імпульсивно непослідовно і непогамовно для гострішого сприйняття щоб збити з пантелику всіх байдужих і отопілих, розбудити сонних і може навіть воскресити вмираючих Сила слова Слово дволике як римський бог Янус. З одного боку воно пусте і безвартісне, з іншого – всемогутнє, спроможнє потрясати не тільки душі, а й цілі світи. Професорові слова були тривожні, похмурі і трагічні. Поруйновано все – держава, родина, людські душі, основи народного життя, все замінено вірою в ідеали – а для дотримання вірності цим ідеалам створено організацію, яку поставлено в центр життя всієї країни. Ідея залізного централізму – це ідея не державна, а суторелігійна. Як відомо, у Сталіна була семінарська освіта. Цим пояснюється багато чого в його поведінці. З семінарії Сталін виніс обскурантизм і лицемірство. Щоденний дріб'язковий контроль – Взаємні доноси, хитрощі, грубіянство, догматизм, нетерпимість, примітивний стиль катехизиса, запитання-відповіді, розрахований на примітивні уми, абсолютний брак почуття гумору. Адже Бог ніколи не сміється, Він тільки всупиться і невтомно карає за гріхи. Сталін ніколи не був генієм. Примітивний, обмежений розум. Семінарське виховання привчило його неухильно дотримуватися догматів, а прищеплювана змалку віра в непогрішимість верховної істоди. Бога посіяла в чорній душі сосо, отруйне насіння, з якого згодом проросло велетенське людожерське дерево. У усіх давніх вір і релігії вже були свої слуги і захисники. Там не було чого робити молодому марнославному грузину. І він вибрав нову віру марксизм. Як майже всі теорії про перебудову світу, марксизм поділяв людей на адептів і супротивників, і в цьому поділі не було нічого неприродного, та коли марксисти захопили владу в одній з найбільших держав світу, ситуація докорінно змінилася. Євангельське хто не з нами той проти нас набуло зловісного звучання. З свободою мислі було покінчено вже того дня, коли матроси розігнали в Петрограді установчі збори. Немнуче мав запанувати головний постулат інквізиції. Ще до створіння світу Бог наперед визначив одних до спасіння інших